Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que acompanya com és habitual cada setmana, Setmana Nadal, Setmana de Sant Esteve, aquestes coses, eh, preparant els torrons, m'imagino, dinars, sopars, etc. però el Ningú no és perfecte, és aquí amb un programa avui especial, perquè parlarem de totes les estrenes d'aquest Nadal, és a dir, les que s'han estrenat aquesta setmana, perquè ja s'han estrenat més aviat dimecres, com de les que s'estrenen la setmana que ve, que també s'estrenen entre dimecres i dijous, és el dia que arriben la resta d'estrenes. Per tant, nosaltres avui comentarem tot això, perquè aquests dies que... Podeu aprofitar per anar al cinema, eh, Sapieu exactament què teniu per a veure. Com Comencem presentant a l'equip del programa i ho fem amb la nostra encarregada, de xafarderies de Hollywood. Marta Sanz, què tal? Molt bé. I tenim xafarderies de Hollywood oi si no m'equivoco. Ah Home, clar que tenim xafarderies de Hollywood. I de quins parlaràs, va. Ah, molt bé. Doncs uh, parlaré de Nicole Kidman, que bueno, ha desvetllat uh, algunes coses personals, no res de l'altre món ni barri, però bé està una mica gelosa i s'ha desafogat i Vince Vaughn ha tingut una criatura Qui? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cara... ell no, la seva dona no, ja, ja. Amb la panxa que fa també la podia passa haver passa amb ex en? de i sí, són no. que tots tenien criatures quan ideu està desitjant i no troba la seva parella ideal. És més, i us diré una altra notícia us avanço ja Aquí s'ha fet un liu molt estrany entre Sandra Bullock i de Scarlett Johansson. Ui, no diguis res més. Para, para la màquina i en parlarem després de la secció de xafarderies. Recordem, per altra banda, que tenim el sorteig del concurs de Panini, que el sorteig el fem la setmana vinent, s'ha acabat el termini, però obrim el concurs del sorteig de Lot del mes de gener. I fem una pregunta. Ens heu de dir, digues el títol de dues de les tres pel·lícules basades en personatges Marvel que s'estrenaran al 2011. El títol de dues de les tres pel·lícules basades en personatges Marvel que s'estrenaran el 2011. Teniu de temps fins al 25 de gener. I ens heu d'escriure un correu electrònic al ningunoes.hotmail.com o a través també del nostre Facebook, ningunoes.hotmail.com. Recordeu que també tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra o si cliqueu a Google, ningú no és perfecte, els primers som nosaltres. I tenim un Facebook i un Twitter, cliqueu en ningú no és perfecte amb accents i allà ens trobareu. I a través d'internet podeu descarregar el programa, posar-lo en MP3 allà on us doni la gana i escoltar-nos sempre que, que vosaltres vulgueu. I la setmana que ve, el sorteig del lot del mes de desembre. Us hem esperar una mica, però val la pena. Uh, què tenim avui? A més a més, doncs tenim el Juanjo Sarto. Moltes sèries i moltes coses. Per tant, què us sembla si anem amb matèria? Ai, també notícies calentes, no ens oblidem. Presentar el original, Ningú és perfecte, en tenim avui mateix, l'Ignès Gervat. I comencem ja directament amb el cinema. Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla. El meu marit eh, està obligat a parlar en públic Potser hauria de canviar de feina I si el meu marit fos el rei? El meu marit ja l'ha visitat tothom Posi-se-les a la boca oh, oh. Articulant Jo no l'he visitat El puc curar però han de confiar completament en mi Quin és el seu primer record? No he vingut per parlar de coses personals. Per què ha vingut, doncs? Perquè he sigut d'artamut! Sap algú on ha acudit? El sentit del ritme no és el meu fort. Té uns mètodes poc ortodoxos i controvertits. Oh. Oh. Saltesa, regal i a ja sentit? Pot trobo divertit i tot. Sí. Us heu espantat? És peculiar, vostè. Em sento a La guerra contra Alemanya s'acosta. I ens farà falta un rei que ens mantingui units. Té por de la seva ombra. El país creu que quan... Parlo, parlo en nom seu, però no sé parlar. Ho pot fer, no es deixi dominar per la por. Doncs això que escoltem és el tráiler del discurs del rei que ja l'hem vist, farem la crítica de a una estona d'augment, només parlem de, de, de la pel·lícula en si, llavors ja farem la crítica en l'espai de Tertúlia. El discurs del rei, pel·lícula de Tom Hooper amb Colin Firth, Geoffrey Rush, Elena Bonham Carter i Derek Jacobi. Estem davant una de les favorites en portar-se un grapat de nominacions als Oscar. La pel·lícula està ambientada a Anglaterra a principis del segle XX. Ens narra els esforços del duc de York, que va acabar regnant amb el nom George de Jordi Sisè, per superar els seus problemes de parla i tots els traumes i inseguretats que arrossegava en el sí de la seva família des de que era molt petit. De fet, era tartamut des dels 3 o 4 anys, el qual li suposava un greu problema sent un personatge públic que pertanyia a la monarquia. En aquesta història sobressura el nom de Lionel Locke, un improvisat logopeda, que en realitat era un aspirant actor, actor Shakespeareà, que va estar al cantó del monarca des de molt abans que accedís al tró després de la renúncia del seu per casar-se amb una divorciada nord -americana. El discurs del que fa referència al títol de la pel·lícula és el que el rei va donar per ràdio quan l'Imperi Britànic es va veure obligat a declarar la guerra a Alemanya després que Hitler envaïix Polònia. Pel director eh, Tom Hooper, aquest és un moment clau en la història, ja que els mitjans de comunicació van aconseguir canviar una institució tan inamovible com la monarquia. La necessitat de radiar els discursos va obligar els monarques a assolir una imatge que fins llavors no era necessària. Mi investigación geológica me ha permitido rastrear los orígenes de mi familia desde 1643. Siempre ha habido un patriarca guiándola en los buenos tiempos y en los malos. Así que debo preguntarte, si yo cayera, ¿estarías preparado para ser...? El, el padrino? El padrino? Es una actitud, Greg, una manera de comportarse para que sepan quién es el macho de la manada. Henry, ¿te comes la lasaña? Estaba un poco mareado así. Henry, soy tu padre y te pido que te comas la lasaña. Gracias, hijo. Estoy deseando ver a mis capullitos. Greg, Gina y yo llegaremos en aproximadamente 18 segundos. Hola, ya Greg... Es la hora del pago Jack, haces los honores Ahora tú cortas el bacalao Gracias Jack, es una honor Doncs estem escoltant el trailer de l'Ahora, Los Padres Són Ellos, pel·lícula de Paul Bice amb Ben Stiller, Robert De Niro, Owen Wilson, que interpreta l'ex de la dona de Ben Stiller, aquí diguéssim que l'ha colat amb tota la barra en aquesta pel·lícula, Terry Polo, Jessica Alba, Dustin Hoffman, Barbara Streisand i Harvey Keitel. És la tercera entrega de Los Padres d'Ella de i Los Padres d'Él. L'èxit de la franquícia obligava a fer-ne una tercera part. Little Fokers, en original, joc de paraules que es perten la traducció o, més aviat, haurien de dir interpretació lliure, perquè, esclar, de Little Fokers, ara los padres son ellos, home, mmm... bé, en fi, hi va un trosset. El principal escull de la pel·lícula per tirar-la endavant va ser Dustin Hoffman, que, segons l'estudi, demanava massa diners. Universal no va afluixar i Hoffman es va quedar fora. Un cop acabada la pel·lícula es va fer un test screening amb resultat positiu però millorable. Així que finalment Universal es va baixar els pantalons i va accedir a pagada a Stinghoffman al que demanava perquè rodés la seva part. Per altra banda, el director Paul Bytes va estar a punt de ser acomiadat perquè no agradava com utilitzava el guió l'acomiadament no es va dur a terme per temor al sindicat de directors. En aquesta pel·lícula, la família Fokker es reuneix per celebrar el cinquè aniversari dels menuts. Aquesta reunió servirà perquè Jack el sogre interpretat per De Niro, sospiti de grec el seu gendre que s'ha vis obligat a acceptar un treball nocturn després d'haver-se quedat sense feina. Quin <fixen> dia és és aquell un cop més que l'on de neu cau els amics fan regals i saps que és el moment quan escoltes com canten Saps? La segona estrena és Bruc, la llegenda de Daniel Benmayor amb Juan José Vallès, Vincent Pérez i Santi Millán. La història sobre el timbaler del Bruc que comença quan un noi amb tan sols un tambor i l'eco de les muntanyes de Montserrat aconsegueix derrotar l'exèrcit francès. Bruc torna al poble on tothom el felicita però ell només està interessat en una noia de la seva edat. Per altra banda, les tropes de Napoleó no poden tolerar el que els ha ocorregut a Montserrat. Un oficial francès serà l'encarregat de dirigir un grup de sis mercenaris amb la missió de tallar el cap a Bruc. M'hem ha volgut amb Bruc la llegenda combinar aventura, romans i suspens. I anem per la segona estrena, Los viajes de Willibert, de Rob Letterman amb Jack Black, Emily Blunt, Jason Siegel i Amanda Peet. Willibert és un fracassat repartidor de correu a les oficines d'un diari de Nova York. Per impressionar una noia acaba dalt d'un avió rum al Triangle de les Bermudes, que se passa i l'envia a Lilliput, una terra habitada per gent menuda que segueix les regles de l'Anglaterra del segle XVIII, però que tecnològicament està molt avançada. A igual que el conte, inicialment els habitants de Lilliput el converteixen en el seu esclau, però més tard defensarà els seus habitants dels enemics. La pel·lícula ha estat reconvertida, que no rodada, en 3D. Better not cry i les següents dues estrenes eh, d'aquesta setmana Casa por Navidad, pel·lícula de Ben Hamer una pel·lícula nòrdica d'històries creuades que succeeixen en època nadalenca per, per accentuar el tom melancòlic però que perfectament es podrien situar en altres èpoques de l'any L'objectiu és explicar que en els països amb un teòric elevat nivell de vida també hi ha misèria Els protagonistes són un marit que abandona la seva esposa dos refugiats cosovars a punt de ser pares un indigent alcohòlic que busca els seus pares i una parella en crisi I la darrera que tenim aquesta setmana és El Pequeño Rei Massius, de Sandor Jessy i Lutz Stutzner, una coproducció europea de dibuixos animats que no té res d'infantil. El protagonista és el rei Massius, que després de la mort del seu pare s'haurà d'enfrontar a un general que li farà la vida impossible per tal de rebatar-li el poder. La pel·lícula està basada en una novel·la de l'autor polonès Jasno Korskat que va morir en el camp de concentració de Teblinka. Yeah, Aquestes són les estrenes aquesta setmana, però la setmana que vinent en tenim més, com per exemple aquesta. Todo empezó cuando conocí a una mujer. Frank, tengo amigo. Es un hotel muy bonito. Ponte cómodo. Bien, cogerle. Hay dos hombres que intentan tirar la puerta abajo. ¿Por intentan matarme? Alexander Pierce, buscado en 14 países. Se creen que es usted. Pero es parte de un plan. Eso es justo por lo que le ha escogido. Para despistarnos. Siento haberte metido en todo esto. Això és de Turis, pel·lícula de Florian Henkel-Bondomers-Mach amb Angelina Jolie, Johnny Depp i Paul Bettany. El gran fracàs d'aquest Nadal, tant a nivell crític com de públic, ha costat més de 100 milions de dolors i només n'ha recaptat 30 als Estats Units. Durant un viatge improvisat a Europa, Frank, un turista nord-americà, serà seduït en un tren rum a Venècia per a l'IS. Tot forma part d'una estratègia de l'IS per despistar els agents d'Escotland i ARC. L'IS vol fer creure a les autoritats que Frank és el seu xicot Alexander, el qual ha estafat 700 44 milions d'euros a Hisenda. De Turis és el remake de la pel·lícula francesa del 2005 El secret de Anthony Zimmer. La clau de Sara és uh, la següent de les estrenes de la setmana vinent de Gilles Paquepbrenner amb Christine Scott-Thomas i Nils Arestrup. Basada en el best-seller de Tatiana de Rosnai, la clau de Sara ens narra dues històries separades en el temps. La primera és la de Sara i la seva família, Jueus d'origen i residents a París seran una de les famílies víctimes dels fets coneguts com la batuda del balòdrum d'hivern on al juliol del 1942 el govern col·laboracionista francès va detenir a més de 7.000 jueus i els va retenir en el balòdrum d'hivern de París, que va fer les funcions de presó provisional fins al trasllat dels presoners en camps de concentració. Sara va aconseguir escapar del balòdrum i va ser acollida per una família de pagesos. La segona història segueix les investigacions d'una periodista nord-americana en l'època actual amb motiu del sessantè aniversari de la batuda. Comencem i acabem amb les de la setmana vinent. La posició d'Emma Evans, pel·lícula Manuel Carballo amb Sophie Bassever i Stephen Billington. Una lamentable producció espanyola sobre exorcismes. Els resultats sembla més a una comèdia que a una pel·lícula de terror. Ha estat rodada en anglès per poder vendre' en el mercat internacional, el qual, sincerament, no crec que estigui per aquest tipus de sèrie B. La protagonista és Emma Evans, una adolescent, el comportament de la qual porta els seus pares a pensar que podria estar posseïda pel diable. Un capellà de la família s'ofereix a practicar-li un exorcisme sense el participat de l'Eglésia. Uh, uh, I acabem amb anar el miranteter d'Andrei Katchup en comptestinka Benski una pel·lícula històrica basada en fets reals i ambientada durant la Revolució russa. Alexander Koltchff és un oficial que es posiciona en contra de la revolució bolchevík de 1917 i s'entreguen cos i animar a la monarquia. La pel·lícula incorpora un element romàntic que serveix per humanitzar el militar. I sense més preàmbuls, anem per les notícies, com sempre, ben calentes. Oh, oh, oh. Ja tenim aquí en Jacinc Casademont. Què tal, Jacinc? Com estem? Molt bé, molt bé, amb les notícies ben calentes. Doncs a veure, la primera d'aquesta setmana... Doncs resulta que ja sabien que Meta Golding mai passava per un mal moment doncs s'ha tornat a sortir a flote perquè té un pla de finançament de 500 milions de dòlars així ho han firmat els seus dos responsables en Gary Barber i Roger Beard que no en surt i que, res, que esperem continuar fent pel·lícules i series per televisió i confirmen una nova entrega gens bon O sigui, ha sortit de la crisi no? de les poques empreses doncs la metro ha sortit de la crisi, ens alegrem no sé, perquè en 500 milions hi ha una pel·lícula o lo que costa, més promoció, més pagar els treballadors, no sé si podran fer gaires coses. Vinga, continuem, què tenim? Després tenim Buffy, que sabien que volen fer un reinici a la saga sense en Gwedon i sense saga Michelle Gellar, i ja tenim el nom de la que serà la nova Buffy, o la que sembla més probable, que es tracta de Heather Morris, que és l'animadora de Brittany Pierce, que surt a Glee, i que quasi tothom dones, per segur que serà ella, l'encarregada de reiniciar la saga. Home, està bona, no? Suposo que això és uh, el que interessa. El debat és si està més bona que Sara Michel Gelard o no. Jo crec que sí. Jo, jo, jo diria que sí, perquè la Sara Michel té un nas això una mica... I, i, no sé, a mi m'agrada més la de Clique, jo vols que t'ho i sembla més joveneta, que això també és un altre punt. Un que no és tan jovenet és Harrison Ford. Sabíem que volen fer Indiana Jones la cinquena part ja, i es veu que el senyor Ford ha volgut parlar amb Lucas i amb Spielberg, i li s'ha dit que vol fer aquesta cinquena part, però en què el seu personatge Indiana Jones mori, perquè no vol que ningú li prengui el el personatge, perquè no es faci un rebut ni cap cosa d'aquestes, sembla que Spielberg hi està completament a favor, mentre que Lucas, amant dels diners, diu que millor que no. O sigui, ja sabem què passarà, que no. El que diu Sant Lucas... Home, és un trio això, i si hi ha Spielberg més fort que diuen que sí que ha de morir, democràcia, no? A veure, un spoiler com aquest jo no crec que són un sis així, això és més perquè se'n parli i a veure què fem. Em sembla més cosa de màrqueting que res més. També podria ser, en Xia per això ja es deu fregant les mans. Sí, sí, sí. I a la butxaca. Això també. Després, eh, aquesta notícia ha sigut molt rara perquè s'envia parlant molt durant un temps, des del 2008, em sembla que correu rumor, però ara sembla que ja, ja és oficial. En Sasha Baron Cohen... Eh, quan acabi la seva nou pel·lícula, que és de Dictator, protagonitzarà el remake americà de Torrente, que no, ja hi té uns guionistes treballant i que diuen que es gravarà a Espanya, segurament. O sí sigui que no ho entenc gaire bé, aquest remake, que ve. No, a res, eh, no cal, no sé, com ho podem dir. O sigui, que facin un remake versió... Com en diuen? Trenets? O no un reboot, però... No, no, no, els, els de l'Amèrica profunda... Ah, sí, sí, sí, sí, sí un d'aquests, sí, però clar, a Espanya és que no té cap sentit, no, no. Després, una... aquesta sí que per mi és la notícia de la setmana. segurament. La Torre Oscura sabien que Ron Howard vol fer una macrosaga en pel·lícules i sèrie de televisió pel mig. Uh, Trageran la saga de Stephen King uh, en aquests dos formats i amb un equip complet que faria tant les pel·lícules com la sèrie doncs ens faltava un actor, i sembla que ja en tenen un descollit que ha unit a fans i a director, que seria Viggo Mortensen. Mm, bé, sí, podria ser, no? Dona, dona el pegó. Home, jo el veig, perquè tothom el recorda d'Aragon, i sí, de pistolero i el veig. Bé, ja veurem per això, com a pel·lícula, no, potser és, una, és que ho veig complicat, eh, adaptar això com a pel·lícula, però bé, a veure, a veure. Ah, per cert, que la pel·lícula s'estrenarà el 7 de maig del 2013, això ja està assegurat. Bé, encara, bueno, no, perquè encara queda molt per endavant, eh? Uh, aquesta notícia ja és de més mala fortuna, diguéssim. Uh, mira, Max, que uh, té nous propietaris i s'han adonat de la quantitat de pel·lícules que tenen i han decidit que perquè què treure noves ideas si podem aprofitar aquest banc que tenen i volen fer moltes seqüeles a pel·lícules de Miramax. Entre elles, les que tenen més força són Bad Santa, Rounders i Shakespeare in Love. A més, semblen que també quasi segurades, noves entregues de Bridget Jones, Clerks, Swingers i Abertos Talamanez. No m'aguia de tot, eh? N'hi ha algunes que dius, bueno, Clerks, després de la segona, crec que va quedar ben tancada, eh, no és necessari. Ara, que Kevin Smith necessita un èxit, això també, perquè... Porta, porta una carrera horrorosa últimament. Home, la nova que té que estrenar, que és a terror, Red State, que ja corren els pòsters, té molt bona pinta. Bé, ja veurem, ja veurem. No sé, eh? És que després de, la, de les dues últimes eh, fa por, aquest home. Les dues últimes són la de policies i la de... I la de la porno. Fem una porno. La porno a molt. Sí, però al final era molt convencional. Sí. L'altra és un tronyo total, eh? Jo la vaig començar a veure i no vaig poder acabar-la. No, no m'estranya, eh? no. I ja per anar acabant, uh, Gravity, que què sembla la pel·lícula malaïda d'Alfonso Cuaron, doncs sabíeu que s'havia dit que si Robert Downey Jr., Angelina Jolie protagonistes, al final res de res, s'havien dit molts noms, finalment s'havia ofert Sandra Bullock a protagonitzar-lo, però ens faltava el seu pertinent masculí. Doncs aquesta mateixa setmana el senyor George Clooney diu que ha acceptat ser el protagonista de la pel·lícula junt amb Sandra Bullock. Que no sé si alegrar-me'n o no, perquè una pel·lícula que ha tingut tants problemes per trobar actors en comença a fer por. Bé, de moment confiem en Cuarón, que és un bon director i, i el ball de noms, doncs mire, pues no, sé, no sé què dir-te la veritat. És que jo tampoc veig de pare... George Clooney i, i, i, i Sandra Bullock no... És que no els veig. No, no. no la... Sincerament tampoc veig el Johnny Depp i Angelina Jolie, així els si hi anat, eh, també justícia sí, perquè les crítiques s'han patat per tots costats. I el públic que no l'ha anat a veure ni déu, però vaja. Bueno, és que el públic, eh, en seriu, ho tenia ganes de veure aquesta parella no, jo sincerament poquetes, però vaja, són dos actors comercials típica estratègia de Hollywood, no? Ajuntem a dos actors comercials que tenim un èxit segur. Molt bé, jacin, res més? Uh, diria que no, s'acaba l'any, o sigui que poques notícies van quedant. Doncs ens trobem la setmana que ve amb les recomanacions del 2010. Fins la setmana que ve. La estranya perquè hem parlat d'aquesta estrena i ja l'hem vist i ja fem la tertúlia avui mateix. Però, és clar és que això, el que té d'estrenar un dimecres, eh, té aquestes coses. A la immediatesa. Exacte, immediatesa total. A veure, Marta, va, comencem per la teva opinió, que t'ha semblat el discurs del rei, de... que podria estar dintre de la llista que posarem la setmana que ve, de Pel·ligros del 2010, mm, però vaja, podria, la comentem no. avui. I uh, és, yes. o sigui, jo ja la posaria, saps? Mm -hmm. Però, com que és de finals potser tan oblides no? però ara que la tinc més fresca el que, el que destaco dues coses primera és uh, satisfactori veure Helena Monham Carter a uh, neta és a dir, pentinadeta vestida bé i i, i tot correcte i segona cosa que m'ha agradat del discurs del rei és veron Colin Firth home, aquest, aquest home que jo sembla que estigui vivint en la seva maduresa un èxit professional uh, esplèndid, perquè ja el uh, Single Man ho va fer genial i ara es reafirma que és un gran actor i d'ell anteriorment sí que hem vist coses, però ara diria, ostres, és que sí que diuen que hi han rumors, no?, que es mereix l'Òscar, doncs jo li donaria. No, clarament, eh? jo crec que any aquesta... A més, té molts <coughs> primers plans en aquesta pel·lícula Sí, sí. I ho fa realment bé. I una mica eh, Singalman, vull dir, la postura de personatge, un paper força dramàtic també. Sí, un paper de, de... Dramàtic, sí, també, eh? un paper de, de persona atrapada <coughs> sí, sí. en si mateixa, no? En, les seves, en, en la situació en què viu, en l'època en què viu i la responsabilitat que té. Clar. I, I bé, és un retrat, no és que sigui molt profund, però amb els detalls que dona, és, és, humanitza també la no, figura de... Totalment, l'Humanitza. De, del rei i la... I, bueno, i la a veure, la perquè de, de, de fet la pel·lícula l'únic que et vol explicar és un episodi o una part de la seva vida que és com va superar els seus problemes d'edició. Sí, perquè el que és gestió... La resta és secundari. No res. No, no, no, Cosa que també està bé. Vull dir, l'altre és un... Home, a mi m'ha quedat la... El, la pregunta de... Ostres, sí, com... Que això ho llegiria, no? Llibres d'història... Se'n va sortir, perquè clar, com l'humanitzes, sí, sí. dius, se'n va sortir... Bé, doncs sí, ara toca fer, fer la recerca històrica. toca fer la recerca històrica i està bé que una pel·lícula et motivi per continuar inter interessant en el tema. Uh -huh. També volia destacar, sobretot, la relació, eh, bueno, tant la química que hi ha entre els dos personatges, el Colin Firth i el Jeffrey Rush, que s'entenen molt bé, no?, el logopeda i... I el rei, un principi, i relació densa, però... No, és que, va que a... la vida que li dona la pel·lícula és aquesta relació de muntanya russa que veiem. Uh -huh. no? Ara et convinc, ara no, ara m'enfado, ara tu... Veure, perquè, de fet, els millors moments de la pel·lícula són quan surten ells dos. La sí. resta, quan cadascú d'ells té un plànol per separat... Uh, baixa una mica la pel·lícula. Però quan es tornen a juntar, torna a pujar, no? Sobretot hi ha una estona, una, re, potser és un quart d'hora que passen la pel·lícula, que estan separats i aquell quart d'hora jo crec que ressent una mica la pel·lícula perquè te tenen tan bona química i la pel·lícula s'aguanta tant per ells dos que, que quan no estan junts uh, la pel·lícula ho nota, trobo. Home, les escenes familiars i de parella amb la seva dona que fa Helena Moham Carter trobo que també estan prou bé, que ells dos també encaixen. Sí sí. sí. Però són curtes, si te n'adones, són curtes. De fet, la majoria del temps estan eh, els dos personatges, bueno, eh? el rei mm -hmm. i el, el seu... I la pel·lícula també... Volia destacar una cosa que és molt teatral. Eh? Eh, són pocs escenaris i molt de diàleg tota l'estona. I pocs actors, també. No, sé que hi ha molt de secundari que surt, però els actors principals eh, són molt poquets i Uh, surten ells pràcticament tota l'estona de pel·lícula, vull dir que en aquest sentit, mh, teatral la pel·lícula també, però bueno, no deixa de ser excel·lent, eh? Sí, tampoc és que no us espanteu perquè no li dona massa importància a la política, vull dir, el primer ministre surt poquet i, i, poc, i pocs minuts i, uh -huh. i, i tampoc el diàleg és força bo de seguir i està molt bé, no sé, jo trobo que el punt d'inflexió del discurs que ha de fer i és com... es prepara per arribar fins allà, no? Uh -huh. Però, no sé, molt bé, molt bé. A mi m'ha agradat molt. No es fa llarga tot i ser llargueta. Sí. I uh -huh. és bastant recomanable. Lo recomanem moltíssim, el discurs del rei, se de adormen una pel·lícula aquest Nadal, que, que sigui aquesta. I, abans d'acabar amb la tertúlia, Marta, tenim un parell, un parell de correus electrònics que comentem ah, sí, sí, ràpidament. Tant. Abans no ens els uh, deixem, eh? A veure. Doncs, vinga, uh, tenim un parell de correus d'oients... Uh... Un que té un nom graciós, Luisa, no? Sí. T'arrusco. Signem mm. aquest nom. Mm, va, pseudònim. Suposo que és el pseudònim artístic. Uh, no ho diguis a ningú, però t'adverteixo que la peli Tres metros per encima del cielo està molt bé. Un drama juvenil que adapta una novel·la italiana de moda, fetes amb molta gràcia, a uh, la qual jo que ja no estava acostumat, encara que sense faltar els tòpics, per suposant. En canvi, Tron... Ja no estaríem massa d'acord, però bé. No, tampoc l'hem vista, perquè no ens hem atrevit. Ell s'ha atrevit i resulta que... Jo Mario Casas ja, quan veig cartell, ja fujo, fujo. Molt bé. Tron, la gran pel·lícula que tu dius d'aquest Nadal. Mm, també, film. la, la pel·lícula d'acció del Nadal. 3D, que sí. se suposa que s'ha de veure en 3D. Esclar. Pues Xurro, cibernètic, tot i que comença amb una bona arrancada, Tenia entès que es tractava de la reposició del clàssic, no és veritat? No, no, no. Estaves <ríe> malentès, doncs? Però és la continuació de la primera part, en realitat, que a mi em va agradar molt. Bé, Luisano, jo l'he vist recentment i realment l'hauries de tornar a veure perquè ha perdut bastant en els anys. Eh? També he anat a veure Net, Ned, eh, però no la vaig poder acabar. Ja saps, un tipus irlandès amb mala geia que li agrada la, la violència gratuïta i els còctels Molotov, que més vos. I finalment he anat a veure l'avorridíssima Harry Potter. Vaja, que no li agrada. Mm. No sé si això... En fi que no li ha agradat gens, però que s'espera la segona per acabar de... Clar, com tots. I l'altre oient, eh, Josep Enric Furtó, diu, bones família, diu, a mi em va deixar parar la mort de la, la Leslie Nielsen, home. I tots, ah, i tots, altres, sí, sí, ja vam recordar-ho, sí. Diu, Hollines. És molt bonica aquesta paraula. Amb el que havia disfrutat amb ell, sobretot amb la l'Aterriza Como Puedas, que he vist molt després que s'estrenés ja per la tele, crec que en vídeo o no recordo, però era un humorista genial i la saga Agarra-lo Como Puedas una passada. Ara l'he demanat per Reis a veure si me la porten. Sí senyor, sí senyor. Bueno, doncs és un bon regal. I, I tant, suposo i que ah, deu estar bastant aconseguible. Sí, això, no? jo crec que sí, es pot trobar això. Doncs molt bé, Marta, continuem en tu i ara ho farem amb les teves xefarderies de, perdona, el box office. Ai, ai, ai, ai, ai. Box office. El que més dona als Estats Units, el box office. I el fem els Daft Punk uh, de Tron Legacy. Bé, a la posició número 5 Tanglet, 4 setmanes amb 127 milions. A la 4, de Fighter, 2 setmanes amb 12. A la 3, Les Cròniques de Narnia, la travessia del viajero de l'Alba, 2 setmanes amb 42. A la 2, Yogi Bird, entrada de la setmana amb 6 I a la posició número 1, Tron Legacy, entrada de la setmana amb 44 milions de dollars. Comencem al box office nadaleng amb Tron Legacy en primer lloc amb unes crítiques regulars i una recaptació bona però per sota les expectatives. La mitjana crítica és de B menys. El Roger Eber diu és una pel·lícula que va més enllà de la possibilitat d'una explicació lògica. Li posa una B. El Todd McCarthy del Hollywood Reporter diu la molt esperada seqüela, sembla definida en 3D i corre en cercles al voltant del seu progenitor en efectes i història, que no és dir massa. Li posa una C més, que no li agrada gaire, vaja. I el Kelly Smith del New York Post diu s'endolla el teu còrtex cerebre serà i el fa crepitar i li posa una B. En el segon lloc trobem la pel·lícula de l'os Yogi, que barreja imatge real amb animació 3D. En aquesta ocasió, l'os més simpàtic del món haurà de fer front a una crisi de visitants que conduirà al tancament del parc de Yellowstone. Yogi, Bubu i la Gena Smith hauran d'unir forces per evitar el tancament. Les crítiques, ara veureu, ara veureu, són francament dolentes. La mitjana crítica és de ser menys. Això no con el de film no ofereix res pels membres de l'audiència majors de dos anys. Unido, li poso una de més. Mike Hale, del New York Times, una comèdia familiar, eh, sosa, sense cap moment que capturi la intel·ligència i l'energia i la sofisticació de l'original. Doncs perdona, per el públic de dos anys és un públic molt exigent, també. Sí, però minoritari, en aquest cas. Una de més, també. I el Mic LaSalt, crítica positiva de San Francisco Chronicle, és una pel·lícula mona, una pel·lícula per nens, i una bastant bona, i li posa una B. Entra en quart lloc The Fighter, pesa per les nominacions al Globus d'Or i protagonitzada per Mauro Olber i Christian Bale. The Fighter és un drama basat en el boxejode irlandès Mickey Ward que va guanyar el títol mundial del pes mitjà. El seu entrenador el seu germà que va reprendre la seva vida després d'haver quedat KO per les drogues i el crim. La mitjana crítica és de B. El Teibar de Boston Glove diu una història potent. Les interpretacions són una gran combinació. Li posa una A menys. Mentre que el Peter Pares de online diu la massa familiar fórmula Rocky la l'aparten de ser un KO total. I li posa una B. I ara sí, xafarderies! Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood. Doncs, Marta, quan vulguis, doncs... comencem... Som-hi. Kidman es desafoga i suposem que ho fa amb tristesa. Declara que tant de bo seus fills visquessin amb ella. A l'actriu no li fa gens de gràcia que els seus fills que té amb Tom Cruise, recordem Isabella, de 18 anys ja. Com passa el temps, eh? eh? Com passa el temps. I Conor, de, de 15, decidissin viure amb el seu pare quan es van divorciar ara fa 9 anys. I el que encara li farà menys gràcia, segurament, és que Katie Holmes molt sovint li diuen mama. Mm. Mm. Home, a veure, si la gran té 18 de anys... si viuen amb ells? Si... Sí, però a veure, mama, en fi, no sé. Tot, bueno, o mami o... Mother. Ja, o... yeah, ja, yeah, el que sigui. Tot i que li sap greu la distància que s'ha creat entre Kidman i els seus fills més grans, l'actriu es consola amb el fet d'haver creat una nena, Sunday Rose, amb el seu marit, Keith Urban, que, bueno, que ha fet l'ajudar de força a lleujar la fractura de la seva família. La nena ja té dos anys i mig. Uh -huh. I bueno, està molt contenta. Què més? Sandra Bulo, que diu que no manté cap relació amorosa amb Ryan Reynolds. Ai, Clar, ai, ai. Fet... ai, ai. Ai, ai, ai. El representant de l'actriu oscaritzada l'any passat per The Blindside ha negat les informacions que afirmen que Bullock ha mantingut algunes cites nocturnes i escapades, alguna escapadeta, amb el recent ex d'Escarla Johansson, Ryan Reynolds. Ara ja diràs, eh? El Ryan que, Reynolds... En canvi! Si canvia no una crec. preciositat com l'Escarla Johansson per una... Bueno, tampoc és lletja... Però, a bueno, veure... Bueno, algo ha de tenir. No és el mateix. El representant insisteix que els, potser escala de Johansson és insuportable. Sí, però està molt més bona que no passa en Gravoló. I què? potser no pots conviure amb ella ni deu minuts seguits. Ja, ja. El representant insisteix que els coprotagonistes de, de Proposal són només amics. La revista America's Star insinua que la ruptura del matrimoni Johansson-Reynolds ha estat deguda a l'apropament excessiu de Reynolds a Bullock. Ai, ai, ai. ai, ben, ai, ai. Jo, crec, jo això no m'ho creuria, és meva, la notícia és meva, però... En fi, ara us parlaré no en Gessin, a aquestes festes eh? tan boniques i familiars d'una persona que té la família una mica trencada, l'Insa Ilohan. Què ha passat? Incident, l'Insa Ilohan. No sabeu què ha passat? Pot ser llarg d'explicar, però intentaré ser breu. Expliquem primer la situació actual de Lohan. L'actriu va ingressar fa poc al centre Betty Ford de Califòrnia, Standing, ja que compleix una ordre judicial que l'obliga a passar 3 mesos en rehabilitació. Fins aquí, normal en l'inside Lohan. Uh -huh. Semblava que la noia anava millor, però fets recents poden fer pensar que no és així. Fa una setmana Lohan es va veure involucrada en una baralla amb, amb una empleada del Betty Ford, o sigui, de la clínica. Ui, lluita en sí, sí. fang. Lluïta salvaje. L'ampleada es diu Down Holland, que es veu que la... va acabar amb mans. Aquesta no seran les típiques, aquelles dones de 400 quilos que treballen en clíniques d'aquest tipus que bueno, et fan unes claus que... Exacte, perquè jo crec que ella s'ho mereixia. La treballadora aquí, per cert, ha estat despatxada per haver consentit una entrevista sobre aquests fets ha explicat que em va enganxar l'Ohan tornant d'amagatotis a la clínica després del toc de queda. Uh -huh. I això que havia begut. Doncs eh, pues, és clar. En fi. El, el fet que l'enxampessin a l'Ohan no li va sentar gens bé i es va enfadar molt. Ella ho explica la, la treballadora. I es veu que la cosa se'n va anar de mare perquè la triu va trucar a urgències <ríe> I van enviar la policia. Ho va fer per... Jo crec que va ser com una... Una as a la màniga legal. Uh -huh. Saps? Sí, sí, sí. Queda clar. Perquè es veu que la treballadora pretenia demandar Lohan. Perquè, és clar ella està complint, diguéssim, a través d'això una pena judicial. ¿vale? Està en rehabilitació. Si la troba borratxa, beguda, no s'està rehabilitant. No, no, a més surt... O sigui, està contravenint les normes de la clínica. Per tant, en fi... Aquí la malparada ha estat la treballadora que l'han despatxada, i l'Ohan s'ha mudat a una altra clínica. Uh -huh. Molt bé. Emprenyem nosaltres. I ara us volia parlar d'una porra molt divertida que fan a, a sugar.com, que és una pàgina entretinguda. Si voleu un dia passejar-vos-hi us convido, perquè tenen sí, moltes sí. porres i ara que acaba l'any, doncs les porres es van, es van multiplicant i en tenen una en què és molt... és com un joc, tu hi pots jugar-hi no? Te van ensenyant unes celebritats eh, homes eh, i dones i has d'anar clicant te, la pregunta és, quin d'aquests està per sobre dels 40 o per sota dels 40? Llavors tens un botó que diu per sobre dels 40 i un altre que diu per sota dels 40 i hi ha rànquings de puntuacions i tot, eh? Genial. Està molt bé. Si un dia no teniu res a fer, doncs podeu anar... PopSugar.com. Pop I qui surt, per exemple? Brad Pitt, Katie Holmes, Cristina Aguilera, Jake Gyllenhaal, Matt Damon, Ben Affleck... Que aquí és tothom. Guine Paltro, sí, n'hi ha moltes, moltes, moltes. Molt bé. Uh, i, par I parlem de Leonardo DiCaprio, perquè aquest actor, aquest 2010, ha estat un dels que més ha guanyat en Money Money. Ah... Mm dels actors de Hollywood. En fi, que ha guanyat 11... 1 ,1, perdó, 1,1 bilions de dòlars. Què? És que és tant que ja no sé existeix com existeix. Mare meva, quin desastre. Això és una, és una espècie de llista que ha publicat Forbes, la revista Forbes, sí. i que la podeu consultar. I, en fi, qui més, quins són els actors que han guanyat més? Per exemple, qui us podria passar per la ment? Actors? Sí. Mm, no sé. Johnny Depp Johnny també Depp. és un dels que més guanya. Sí, Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio l'acabo de dir. Sí, un, sí. Repeteixo, uh, Brad Pitt, Angelina fi, Jolie... No? Robert Downey Jr., per exemple. També. Ha guanyat uh, 808 milions de dòlars. Uh -huh. En fi, si voleu veure la llista sencera, Forbes.com. Molt bé. I uh, res, que he vist unes fotografies de la Kristen Dance que no sabia que té xicot, i un xicot bastant normal... Bé, bueno, bastant normal. És artista. Toca en un grup que es diu Rilo Kylie, o... Bé, bueno, en fi, és sí, un grup... No és sí No, no, no, estranya no. <ríe> Soc jo que ho dic estrany, però és un grup que, que, que tira molt i que és conegut, segurament. Però el nano és que és, és, és molt graciós de veure, és molt primet, així, és, és un... No sé, és no sé, Scott si... Pilgrim no? sí, bé, bueno, però més, amb més edat però és això que és com un tio com normal del carrer, no? i és una parella estranya perquè veus la Christian Dance home, sí, a veure si és líder d'un grup de música no, líder, no, no. O... Em penso que perquè aquest grup la veu és femenina bueno, però... però si són una mica conegudillos doncs ja està, ja estan així no sé si rodillo. toca la bateria o al baix o uh -huh. si sí, és un dels membres del grup en fi, que jo l'he escoltat i m'ha agradat. Que si voleu veure o si escoltar en Lo Kylie, doncs, eh, està molt bé. En fi, ja es diu Jason Wessel per a això. Vince Bon cosa eh, comentava, doncs que ja donat la benvinguda a la seva nena, que l'ha tingut la seva dona La Kayla Weber. I, i res, que que la nena doncs està molt sana i totes dos estan molt bé i bé, no sé jo crec que ja està, bueno, sí, l'última notícia que en Tracy Morgan uh -huh. de Certirror, sí. li han posat un ronyó nou carai, pobre, que això què és? De... no sabíem res no no, no, no, no li han fet un trasplantament aquest mateix mes i així que estarà una mica de baixa per la sèrie uh -huh però bé. Bé, ara com fan la parada no? sí, potser han para... aprofitat no? li havíem sí. programat l'operació per el tindrem poc absent em fa és que Tracy Morgan uh, té diabetes mm, des de 1296 uh -huh. bueno, sort per ell no? que ha pogut sí. trobar un ronyó molt bé, doncs ens alegrem d'aquesta notícia que hagi sortit bé i tot Sí i no abandonem el món de la tele perquè anem als 40 minuts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 I comencem parlant de Mad Men i és que recordem pels que tinguin Canal Plus que la quarta temporada de Mad Men ha començat per aquest canal ho va fer el passat 18 de desembre quarta temporada de la sèrie novament nominada als globus d'or, els emis, el que vosaltres vulgueu aquí tenim Mad Men, una de les imprescindibles de, de l'any i bé, una sèrie magnífica i anem per una altra imprescindible també i novetat d'aquest any que és The Walking Dead I és que el criador dels còmics, el Robert Kirman ha comentat de uh, Comic Book Resources que podria vaja, que estarà menys present a la segona temporada de la sèrie. De fet, Kirman està més interessat en seguir amb uh, els guions dels seus còmics, com, per exemple, a banda de continuar amb The Walking Dead, Los Mortos Vivientes, en el còmic que també escriu que es diu The Astounding Wolfman, que és, el protagonista és, és un home llop, que, um, vaja, ell uh, vol seguir implicat a la sèrie, però d'aquella manera, perquè diu que la sèrie ja funciona amb mecanismes per ella sola i que ell ja no el necessiten tant. De totes maneres, confirma que continuarà sent productor executiu de la sèrie i si té temps, doncs eh, s'implicarà. De fet, i ja està confirmat que també guionitzarà un dels capítols de, de la segona temporada. Però vaja, ell diu que la seva prioritat primer són els còmics i que si veu que en algun moment els seus, els seus dibuixants esperen els guions i la cosa, doncs, s'enderrareix, que es retirarà de la sèrie perquè ell creu que la sèrie està en bones mans. I parlant de còmics i sèries de televisió, recordeu que havíem dit fa unes setmanes que Marvel havia preparat o preparava tres sèries per fer el sal a la televisió eh, de còmics, una era l'Increïble Hulk que ja vam dir, que seria produïda per Guillermo del Toro l'altra era la de Capa i Punyal i aquesta setmana ha sortit el que serà el nom de la tercera sèrie, tercer personatge que interpretarà Marvel i aquesta Marta atenció, que la coneixes, es tracta de la sèrie de, de la sèrie de còmics Alias que no es podrà dir Alias perquè existeix una sèrie Alias que era la de JJ Abrams i es dirà AK Jessica Jones que és el nom del, del el personatge Marvel, doncs el nom d'ell, Jessica Jones, ella, que eh, recordem que és un personatge bastant recent a la història de Marvel, va ser creada pel guionista Brian Michael Bendis i dibuixada per Michael Gaios, va inaugurar la línia Max de Marvel, que era dirigida a un públic més adult i està prevista que s'estreni el 2011 i serà produïda per ABC, Disney i Marvel TV, Uh, els assessors seran el propi creador del personatge Brian Michael Bendis i Jeff Love que uh, és el cap executiu de Marvel TV però recordem que la persona que estarà darrere de tot es diu Melissa Rosenberg que és uh, guionista de Crepusclo i és una de les creadores també de, de Dexter per tant ens assegurem una mica un cert nivell de la sèrie i una sèrie que ja va avançar que tornava i tenim notícies Parlem de Dallas, que comença ja, s'està començant a perfilar definitivament, però Larry Hackman, el JTR, es fa de pregar. El canal TNT ha decidit començar a preparar la sèrie sense que Larry Hackman, que donava vida a JTR, estigui present. Per què? Bé, Sembla que hi ja havíem parlat eh, tant en Larry Hattman, que era el JR, com a Patrick Duffy, el Bobby, la Linda Gray, la Sue Ellen, perquè aquests tres protagonistes del Dallas original apareguessin també en aquesta continuació de Dallas, que de fet estaria centrada eh, en els personatges de John Ross, el fill de JR, i Christopher, el fill adoptat, del de... fill adoptiu de... del Bobby. Eh, mentre el... el que és el Larry Hattman encara no havia confirmat. De totes maneres, Linda Gray i Patrick Duffy sí que van acceptar sense problemes. El Larry Hackman va demanar una altíssima suma de diners i el Canal TNT no està disposat eh, a pagar-ho. O sigui que en principi han decidit eh, prescindir d'ell, però que continuaran negociant. I quan arranqui la sèrie, si encara no han pogut signar el Larry Hackman, han quedat que... que bé, que utilitzaran imatges d'arxiu per explicar una mica la trajectòria del JTR. I una última notícia per acabar que fa referència a l'univers Stargate. I és que la sèrie Stargate Universe ha, ha estat cancel·lada. La segona temporada de la sèrie serà la darrera i la protagonitzada el Robert Carley, la cosa no ha acabat de funcionar. És la segona cancel·lació del canal Sci-Fi, després de la cancel·lació de Caprica i la propera sèrie de naus especials i del que anem preparada de cara a l'any que ve, doncs és una altra, la de Battle of the Star Galactica, eh, una altra preqüela que serà més avançada per això que, que Caprica. Nosaltres anem, que ja tenim a Juanjo Sarto a punt a parlar de còmics. Hola, Juanjo, què tal? Com estàs? Hola, què tal? Com vamos? Molt bé. Doncs preparar perquè ens facis la, la, la carta al del rei dels oients. Tenim deu minutets, o sigui que quan vulguis. Vinga, vamos a ir allá. Este, este año, de todas formas, está siendo una cosa un tanto extraña el, eh, las novedades de las editoriales. Primero, porque han bajado mucho en volumen y luego porque han dejado unas cuantas cosas interesantes para enero uh -huh. como es el, un álbum nuevo de Súper López el número uno recopilatorio del Hellboy el todo 36-39 malos tiempos de Carlos Jiménez que lo sacan todo en un tomo los de Mondadori eh, el Rabo con Almejas de Álvarez Rabo eh, las historias increíbles de man es decir, hay muchas novedades en enero Y hay esas novedades de diciembre que no han terminado de salir, como es el tercer día de Enrique del Bollo, que saca Grenat, y es un, una cosa de zombies tan de moda, sí. ambientada en Barcelona. Y la investigación en el paraíso, eh, una, una, un nuevo álbum de, de Petillón que saca Norma, que tampoco estaba hoy en las librerías. Es una estrategia de marketing extraña, sí, sí Sí, sí, sí, por eso te digo, es decir, ha sido una cosa entre lo que han dejado para enero y lo que no ha llegado, a lo mejor puede llegar mañana o, o después, el, el lunes o el martes, pero en fin, saltarse ya la nochebuena buena resulta un tanto extraño. Sí sí, sí, sí, sí. Y entonces de lo que me queda así de cosas interesantes, un poco de, de todo, eh, me han salido muchas cosas españolas, pero vamos primero por un poco por géneros o... Sí. alguna forma. En, en manga no tenemos gran, gran cosa, es decir, no hay ninguna novedad impactante. Son las continuaciones de Naruto, de MP de chicos, de Evangelion, de Doctor Slump, en son los números 40, 73, es decir, son series en marcha. Quizá destacar el Enciclopedia Masinger, eh, que es un anuncian como volumen 1 que es un, un libro de texto sobre, sobre Mazinger Masinger. A más als nostálgics eh, els encantará. Pues sí. Pero bueno, me refiero, no hay así una novedad espectacular de cara a Navidades. En el terreno de lo teórico está eh, el TVO Mutilados. El uh -huh. TVO Mutilados es un libro de ediciones de Vicente Sanchis En ediciones ven que en realidad es la tesis suya de fin de carrera de, de periodismo, donde analizaba la censura en los TVO en la época de Franco. Es un libro muy interesante. Muy interesante porque se llegaron a hacer auténticas barbaridades, ¿no? Como que en la primera edición del Capitán Trueno estaba dándole un espadazo a uno que se le clavaba y en la siguiente borraron la espada y entonces era como si estuviera haciéndole un pase mágico y el otro cayera derrumbado, ¿no? Es decir, cosas... Es, pero de todas formas es muy curioso, sobre todo porque Vicente Sanchis es una persona, Vicente Sanchis, muy interesante y muy muy concienzuda en el trabajo y analiza un poco toda la época y todas las cosas, ¿no? Uh -huh. No lo ¿eh? Entonces, eh, pasando ya a las novedades propiamente dichas, tenemos el Asterios Polip de Mazzucchelli, que edita Sin Sentido. es Mazzucchelli es un hombre que ha tenido una evolución eh, radiante. Complicada de, también, ¿eh? Complicada, sí, muy complicada, porque ha pasado de ser un autor de superhéroes que revolucionó junto a Miller eh, el personaje de Daredevil. Y ahora está metido, primero ha tenido una época casi, casi me debería decir, experimental. Y en estos momentos está haciendo, ha hecho una novela gráfica, Stereus Poly, que son las desventuras de un arquitecto. Y ella casi tiene un tono de, de comedia de Woody Allen en algunos momentos. ¿no? Es, es el libro ideal para regalar a, a las personas cultas que, que no se acercan nunca al cómic. Uh -huh. eh, luego tenemos... Eh, ...la revista Vértigo Magazine... ...que va a sacar Planeta Agostini... ...que recoge material ya publicado de Vértigo... ...y material sin publicar... ...esto... Eh, ...en una época en la cual las revistas han desaparecido... ...no deja de ser un, un invento a, a controlar... ...sobre todo porque anuncian cosas que pueden ser interesantes... ¿no? ...y tenemos el tomo 1 recopilatorio del Sandman... ...que también lo saca Planeta de Agostini... ...un buen tocho, ¿no? ...un buen tocho, sí... <risa> un buen tacho, y serán varios buenos tachos. Sí, perquè és que, bueno, s'està posant molt de moda, no?, últimament, el tacho totxo... sí. poc transportable, diguéssim. Yo, yo estuve hablando hace un par de días con Óscar Valiente, de Normal, director general de Normal, y me comentaba precisamente eso, que los gustos del público iban ahora en el sentido de, de que querían lectura profunda. Es decir, lectura en cantidad, es decir, aquello que dices es que estamos sacando cosas que de álbum han vendido 1.500 y de repente cuando sacas el integral venden 4.000. Uh -huh. Y dices, ¿cómo puede ser que los tomos se han vendido 1.500 cada uno, el integral 4.000? Pero la gente quiere historias completas, no quiere estar un año y medio esperando el segundo tomo y quieras un, una aventura, un, un empacho de lectura que tenga un principio y un final, ¿no? Uh -huh. si maneres, per exemple, el llibre de Watchman que també s'ha venut molt en, en diferents anys de Nadal, allò que te'l te poses a la falda i dius, ostres, quin mal en les llames. Sí, sí, sí. O el v de Vendetta, que és més delgadito, però també. Sí, també en pesa, sí. Sí, sí, sí. Luego hay otro libro, eh, no es novedad, pero bueno, es el que ha recibido este año, el Premio Nacional del Còmic, El Arte de Volar, de Antonio Altarriba y de Kim. Eh, ...que edita ediciones de Ponerni... ...y que se está vendiendo muy bien... ...y además el premio pues lo ha relanzado ¿no?... ...es una historia... ...no desvela ningún secreto... ...diciendo que el padre de el guionista de Altarriba... ...se suicidó cuando era muy mayor ya... ...y entonces eso le provocó una serie de... ...de reflexiones a Antonio de Altarriba... ...y eh, en el libro nos va contando la historia... ...un poco de su padre... ...un republicano... Eh, ...que perdió la guerra lógicamente... Y entonces es cómo llega al punto en, en, en el cual se suicida, ¿no? No es en absoluto una novela triste, tampoco es una comedia, sino es más bien una, una biografía que podría ser de muchas personas, pero que no está excesivamente truculenta. Tenemos también un mortadero y finamón. Mira, un clásico. <risas> sí, el nuevo, mayor Marrollería en la alcaldía va evidentemente sobre corrupciones municipales. Un tema muy de moda también. Sí, sí, eh, sí, sí, bueno, sí. Ibañez desde desde hace unos años va completamente pegado a la actualidad. no sí, El, sí, el, el sí. anterior era sobre el Mundial de Fútbol, es decir, ha descubierto aquí una nueva una nueva beta argumental y, y, la, está explotando, y la está explotando bien, bueno, con su estilo de siempre, es decir, pero que, que gusta muchísimo y a muchísima gente, ¿no? Uh -huh. Tenemos también el integral del Jazz Minor, que recoge los tres primeros tomos de, de Jazz Minor. Lo edita Diabolo y es de Raúl y Roger, ha recibido premios por todas partes también. Supongo que los aficionados al cómic habrán visto el eh, los tomos que han ido saliendo, los tres que, que forman el arco de la aventura. Y bueno, es una buena ocasión para también hacer un, un regalo. Estéticamente es precioso, es decir, a mí es una de las cosas que más me han llamado la atención. Y, por último, tenemos el, el invierno del dibujante, de Paco Roca y Astiberri. Eh, es un, un álbum que cuenta una historia real, que es que, de repente, en los años 50, de los 50 un grupo de dibujantes de Bruguera, Conti, Peñarroya, cinco dibujantes, deciden largarse de Bruguera y con el apoyo económico de un señor lanzaron una revista en la que ellos son los que dirigen, cortan, trinchan y mandan Es el, el, el tío vivo, ¿no? Uh -huh. Entonces consiguieron llevarla adelante. Fue una revista que verdaderamente iba mucho más, unos pasos por delante de todo lo que estaba haciendo Bruguera. Pero Bruguera, evidentemente, luchó siempre contra cualquier tipo de competencia que le pudiera... ...hacer sombra en el kiosco y terminó derrotándolos... ...y ellos terminaron volviendo a Bruguera... ...entonces es la historia que se cuenta en este álbum... ...con cantidad de personajes conocidos... ...sale Víctor Mora cuando trabajaba en la redacción de... ...de Bruguera... ...sale Armonía Rodríguez que es guionista y luego fue compañera de Víctor Mora... ...salen los dibujantes Vázquez... Eh, ...Vázquez en una versión un tanto diferente a la que nos tiene acostumbrados este año la, sí, sí. el Vázquez. Eh, Conti, bueno, salen todos un montón de dibujantes, Ibáñez y tal. Es un álbum interesante, y, pero quizá yo le veo el, el hándicap de que si no se conoce eh, la historia de, de lo que fue El Tío Vivo, pues queda un poquito en el aire, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, és, és només ja per, per iniciats, diguéssim, una mica. Y, y hay que saber un poquito la història antes de, de meterse, porque si no es una aventura de, de un fracaso, ¿no? Y mucha gente no sabe, muchos lectors de ahora de cómics no saben quién era Conti, ni, ni Peña Roja, ni, ni los que se fueron a, a Molt hacer. Molt bé, Juanjo, ho de aquí ja. Pues uh, muy bien. Pues que passis unes bones festes i ens retrobem l'any que ve. Igualment, nos vemos el any que viene Bon any per a tots els que nos escolten. Un abraçada ben forta. Venga, un abraçador. Adeu, Juanjo. Adeu. I nosaltres també ens acomidem Marta fins la setmana vinent, que tenim programa també. I tant. Jo mateix Lignasi i Rabatma acomiadeu i us deixem amb un tema d'Ahora, los padres són ell. Tom Jones canta Give a love". It gave me love. Get came life. Oh.